Я так хитро замаскувався, що навіть найматикуватіший читач не зможе мене впізнати. У Галфорті, що у Баварії, було вже майже пів на одинадцятого вечора. З дня перемоги спливло кілька тижнів. Штаб-сержант Ікс перебував у своїй кімнаті на другому поверсі у будинку цивільних, у якому він разом з іншими дев'ятьма американськими солдатами наразі квартирувався навіть після того, як було підписане перемир'я. Чоловік сидів на складному дерев'яному стільчику за письмовим столом, на якому панував безлад. Перед ним лежав невеличкий роман у паперовій обкладинці, привезений з-за океану, який він з великими труднощами намагався читати. Труднощі були пов'язані не з романом, а з ним самим. Попри те, що солдати, що мешкали на першому поверсі, зазвичай першими розхапували книжки, які щомісяця присилала служба влаштування дозвілля військових. Ікс, нібито, завжди діставалася книжка, яку він обрав сам. Утім, цей молодик не належав до тих військових, що цілковито зберегли, власне, психічне та фізичне здоров'я по війні. Отож, він уже більше як годину тричі перечитував одні й ті ж самі вступи, а тепер почав перечитувати по тричі ще й кожне речення. Раптом чоловік закрив книжку, не зробивши закладки. Він затулив рукою очі від різкого, розжареного світла лампи без плафона, що висіла над столом. Він узяв з пачки на столі цигарку і запалив її, тримаючи між пальців, які повсякчас ледь торкалися один одного. Він трішки відкинувся на стільці і запалив, геть не відчуваючи смаку цигарки. Чоловік тижнями випалював одну цигарку за одною, як навіжений. В'ясна у нього кровили, щойно він навіть легенько торкався їх язиком, і ця звичка рідко йому приїдалася. Це була така невеличка гра, у яку він міг гратися цілу годину. Якийсь час він палив та грався. Потім різко, також звично і звичайно, він відчув, ніби його мозок ссувається і починає гитатися, немов погано вкладений багаж на багажній сітці у потязі. Він швидко все залагодив так, як він те робив протягом багатьох тижнів. Стиснув пальцями скроні. Він місно стискав кілька хвилин. Йому треба було постригтись, та й волосся у нього було засмальцьоване. Протягом двох тижнів, коли лежав у шпиталі у Франкфурті на майні, він мив голову три чи чотири рази але не після тривалої запиленої дороги на джипі назад до Гауфорта. Капрал Зет, котрий заїхав за ним до шпиталю, досі кермував автівкою, як за часів бойових дій, опустивши вітрове скло на капот, незважаючи на те, є перемір'я чи немає. У Німеччині були тисячі нових військ. Їдучи з опущеним вітровим склом, так ніби бойові дії досі тривали, капрал Зет прагнув показати, що він не такий, як вони. Що він аж ніяк не належить до мерзотних новачків, на Європейському театрі бойових дій. Відпустивши скроні, їх почав повільно вдивлятися у письмовий стіл, на якому панувало безладдя щонайменше двох дюжин нерозкритих листів та принаймні шести чи семи невідкритих пакунків. Усе це прислали для нього. Він опустив руку в безладну купу і дістав звідти книжку, яка лежала під стіною. Це була книжка Гебельса під назвою «Дідзайт онебайшпил». Вона належала 38-річній дочці, голови родини, яка ще кілька тижнів тому мешкала у цьому будинку. Жінка мала невисоку посаду в нацистській партії, але за критеріями американської спецслужби її ваги стало на те, щоб підпасти під автоматичний арешт. власне, Ікс особисто її арештував. Наразі, третє по поверненні зі шпиталю, він розкривав книжку, яка належала жінці, і читав підпис на форзаці. Німецькою безнадійно відвертою дрібного рукою було написано чорнилом такі слова. Любий Боже, життя це пекло. Ані перед підписом, ані після нього більше не було жодного слова. Одинокі слова на цій сторінці у нудотній тиші кімнати здавалися беззаперечним ба навіть типовим звинуваченням. Кілька хвилин Ікс сидів, дивлячись у слова, написані на тій сторінці, борючись із силами сильнішими за нього, силкуючись не піддатися у разі. А тоді, відчуваючи набагато більше завзяття, ніж мав добучого останніми тижнями. Схопив оцупок олівця і написав під підписом на форзаці англійською. «Батьки і вчителі, я питаю себе, що є пекло? Я стверджую, що це є страждання через неспроможність кохати». Він хотів підписати слова ім'ям Достоєвського, але зауважив, затремтівши всім тілом від страху, що все, що він написав, майже неможливо прочитати. Він закрив книжку. Чоловік швидко схопив до рук щось іще. Це був лист від його старшого брата Золбані. Лис лежав на столі ще до того, як чоловік потрапив до шпиталю. Він розкрив конверт, маючи намір неспішно прочитати звісточку від початку до кінця. Але зупинився вже після слів «Тепер, коли бісова війна скінчилася, і ти, либонь, маєш там купу вільного часу, чи не прийшлеш дітлахам пару багнетів чи свастик». Порвавши листа, він глянув у сміттєвий кошик. Зауваживши, що не побачив спершу, що у конверт було вкладено світлину. Там виднілися чиїсь ноги, які стояли десь на лузі. Обі перші слідтями на стіл чоловік обхопив голову руками. У нього боліло геть усе тіло від голови до п'ят. І біль у всіх частинах тіла здавався ніби взаємопов'язаним. Він був ніби новорічна ялинка, обмотана однією сусільною гірляндою, всі вогники, на якій гаснуть, коли навіть одна єдина лампочка перегоряє. Двері грюкнули, широко розчинившись, хоча ніхто не стукав. Ікс, підвівши голову, озирнувся і побачив у одвірку капрала Z. З вони разом їздили на джипі, і від самої операції Нептуни і протягом усіх п'яти воєнних операцій в Європі вони товаришували. Капрал Зет мешкав на першому поверсі того самого будинку і заходив провідати ікс, коли у нього назбирувалось якихось пліток чи скарг, які треба вивалити. Він був кремезним 24-річним парубком, дуже фотогенічним. Під час війни один тижневик з великим накладом сфотографував його у гуринському лісі. Він позував, тримаючи в обох руках по індіцій, до дня подяки. І то не лише з волі фотографа. «А що, листи пишеш?» – спитав він Ікс. «Тряся тут моторошно, як у склепі». Він завжди любив ходити у кімнати, де ясно світило головне світло. Ікс повернувся на своєму стільці і попросив, щоб хлопець був обережний, заходячи, аби не наступив на Цуцика. «Якого ще Цуцика?» «Алвіна, він просто у тебе під ногами клею. А що, може, нарешті вімкнеш табісове світло? Клей на маца вимикача верхнього світла, увімкнув його і, пройшовши малесенькою кімнатчиною, ніби то була кімната прислуги, сів з краю ліжка обличчям до господаря кімнатки. З його щільно вичесаного рудого з коричнюватим відтінком волосся крапало стільки води, скільки, на думку сержанта, було потрібно для того, щоб ґрунтовно причіпуритися. Вправий кишені коришнево сіро оливкової сорочки, за звичкою стирчав грибенець із зажимкою. Як у кулькової ручки. Через ліве плече у нього була відзнака бойового піхотинця, яку він фактично не мав права носити, стрічка експедиційних військ у Європі, на якій п'ять бронзових зірочок, замість однієї великої срібної зірки, яка тутожна п'яти бронзовим, а також відзнака за оборону Америки. Важко зітхнувши капрал, промовив Боже ну, все могутній. Це він бовкнув просто так, аби не мовчати. Звичайна солдатчина. Клей витягнув з нагрудної кишені пачку цигарок. Витрусив одну, знов сховав пачку і застібнув хлястик на кишені. Випалюючи цигарку, він дурновато роздирався по кімнаті. Врешті його погляд зачепився за радіо. «Гей! – мовив він. – За кілька хвилин почнеться ота жахлива радіопередача. Там буде Боб Гоуп та всі інші люди». Капрал Ікс, розкриваючи новеньку пачку цигарок, відповів, що щойно вимкнув радіоприймач. Не вгамов склей спостерігав, як Ікс селкувався запалити цигарку. Святий Боже промовив він зі спостережливим завзяттям. Тряся, ти бачив свої руки? Ти ж дрижиш як холодець. Знаєш про це? У капрала Х так і вийшло запалити цигарку. Він кивнув, а потім зазначив, що у Клея гостре око на дрібниці. Та, без жартів. Я тряся геть не зомлів, як побачив тебе у шпиталі. Дідько, ти ж був як труп. Наскільки ти схуд? Скільки кіло? Знаєш? Гадки не маю. Як там у тебе з кореспонденцією, поки я лежав у шпиталі? Були звістки від Лоретти? Лорета – це дівчина Клея. Вони мали намір одружитися за найпершої нагоди. Вона досить часто писала, застосовуючи безліч патрійних знаків оклику і неточних зауважень. Протягом усієї війни Клей читав її листи X уголос, хай якими особистими вони не були. Власне, що більше у них особистого, то краще. Щоразу, прочитавши листа, він мав звичку просити, щоб X зробив йому план чи чернетку відповіді, або вписав у лист кілька французьких чи німецьких слів, які б справили враження. Так, учора прийшов від неї лист. Він у кімнаті внизу, пізніше покажу. Відповів клей байдуже. Він сів рівненько з краю ліжка, затамував подих, а потім протяжно і гучно відригнув. З виду лише до половини вдовольнившись своїм досягненням, він знову розслабився. І чортів братик полишає флот через те, що у нього кепсько зі стигном, мовив він. У нього падлюки стигно не годиться. Він знову випростався, намагаючись повторити свою відрижку. Але цього разу вийшло досить скромно. Раптом на обличчі у нього зблиснула радість. Гей, поки не забув. Завтра маємо прокинутися о п'ятій і поїхати до Гамбурга, чи як там його, забрати Ейзенгаверівські куртки для всього підрозділу. Капрал Ікс, вороже дивлячись на клея, зауважив, що Ейзенгаверівська куртка йому не потрібна. Клей був ніби здивований, навіть трошки образився. Ой, та то добрі куртки, мають гарний вигляд. То що скажеш? Нічого. Чому ми маємо вставати о п'ятій ранку? Набога, адже війна вже скінчилася. Не знаю, треба повернутися до обіду. У них нові формуляри, які ми маємо заповнити конче до обіду. Я спитав булінга, чому не дали нам їх заповнити вчора ввечері, бо ці креативні формуляри лежать у нього просто на столі. А він тоді ще не хотів розпечатувати конверти з сучий потрух. Обоє сиділи кілька хвилин, пройнявшись ненавистю до булінга. Раптом Клей поглянув на Ікс з новою, ще жвавішою цікавістю. «Е, ти знаєш, що у тебе трясся півобличчя, увесь час смикається?» Ікс добре знав про це, тож прикрив місце, уражене тиком рукою. Клей з хвилину пильно розглядав його, а потім додав веселенько так, ніби розповідав про якусь добру звістку. «Я написав Лореті, що у тебе трапився нервовий зрив». «Невже?» «А вже ж, вона страшенно цікавиться всіми цими штуками. У неї спеціалізація психологія». Клей випростався у ліжку, не роззувшись. «І знаєш, що вона каже?» Каже, що ніхто не має нервового зриву тільки від самої війни тощо. Каже, що ти, мабуть, був усе своє кляте життя неврівноваженим типом. Ікс затолив долонями обличчя. Здавалось, горішнє світло засліплює його. Іронічно відповів, що проникливість Лорети завжди була за щастя для нього. Клей кинув на нього погляд. «Послухай ти, падлюко, Лорета трясся тямить у психології більше, ніж ти. Гадаю, зможеш перебрати свої смердючі ноги з моєї постелі» питав ікс Якусь мить, мовляв не кажи мені декласти ноги Клей не рухався Потім, високо піднявши ноги опустив їх долі і випростався Та байдуже, я йду донизу У кімнаті Волкера і радіо Але з ліжка все одно не підвівся Агов я саме розповідав унизу тому сучому сину новенькому Бернштейну Пригадуєш як ми двоє в'їжджали у волонь і нас ці дві кляті години вкривало бомбардуванням і я застрелив того бісового котяру що заплигнув на капот джипа коли ми лежали, долілись у канаві. Пригадуєш? Пригадую. Не починай знов про того кота клею. Біси з ним. Не хочу про нього чути. Та ні, я до того, що написав про нього Лореті. Вони обговорювали цю історію разом з усіма, хто разом з нею відвідує заняття з психології. Разом з бісовим професором і з рештою всіх. Добре, я не хочу про це чути клею. Та ні, знаєш, чому, за словами Лорети, я зблизька в в кота? Вона каже, що я був тимчасово божевільний. Я не жартую. Через бомбардування і все таке. Капрал Ікс раз прочесав пальцями своє те волосся, а потім знов затулив очі від світла. Ти не був божевільним, ти лише виконував свій обов'язок. Ти пристрелив того котика, виявляючи таку саму хоробрість, як будь-хто за тих обставин. Клей підозріливо подивився на нього. Про що це ти в біса говориш? Кіт був шпигуном. Ти мусив стріляти в нього в притул. Це був дуже кмітливий німецький карлик, привдягнений. У дешеве хутряне пальто. Отож у тому, що ти вчинив, не було ані краплі грубості, жорстокості. Навіть ницього. Чорт забирай, мовив Клей, місно стиснувши губи. Ти хоч колись можеш бути серйозним. Раптом ікс почало нудити. Він крутнувся на стільці, схопив сміттєвий кошик, і то саме вчасно. Випроставшись і знову повернувшись до свого гостя, він побачив, що той спантиличено застиг дорогою між дверима та ліжком. Їх схотів було вибачитися, але потім передумав і потягся за цигаркою. «Ну ж бо ходімо донизу, послухаймо послухай мого Агов!» – промовив Клей, тримаючись віддалік, але все ж таки намагаючись бути люб'язним. «Тобі покраще, серйозно». «Іди спочатку ти, Клею. Я подивлюся свою колекцію марок». «Хіба? Ти марки колекціонуєш? Я й не знав». «Я жартую!» Клей поволі зробив кілька кроків до дверей. «Може згодом я заїду до Єхштада». У них там танці, мабуть, до другої триватимуть. Хочеш зі мною? Ні, дякую. Я можу зробити кілька па у кімнаті. Добран. Добре, добраніч. На Бога ніхню пноса. Двері, закриваючись, грюкнули, але скоро знову відчинилися. Аго, нічого, якщо я покладу лист до лорети тобі під двері. Я там кілька слів німецькою нашкарябав. Перевіриш мене? Перевірю. Наразі дай мені спокій, хай тобі біс. Звісно, відповів клей. Знаєш, що мати мені написала? Написала, що радіє, що ми з тобою разом пройшли війну, їздили разом у джипі і все таке. Каже, що відколи ми з тобою затоваришували, мої листи стали до стобіса цікавими. Підвівши очі і поглянувши на нього, Ікс відповів, роблячи над собою велике зусилля. Перекажи їй від мене щиру подяку. Передам. Потім у двері захляпнулись цього разу остаточно. Ікс сидів, довго вдивляючись у двері. Потім розвернув стільця до письмового столу, Підняв з підлоги свою переносну друкарську машинку. Він звільнив для неї простір у безладді на столі, відсунувши в бік обвалену купу нерозкритих листів та пакунків. Він подумав, що коли напише листа старому другові з Нью-Йорка, це хоча б трішки, хоч ненадовго, стане для нього згойним. Але у нього не виходило, як слід уставити арку шувал, так, скажіно, у нього тепер тремтіли пальці. Він хвильку опустив руки вздовж тіла, потім спробував ще раз, але врешті зібгав аркушу у руці. Він зауважив, що вже час винести сміття. Але замість того, щоб взяти на себе такий клопіт, поклав руки на друкарську машинку і знову похилив на них голову, заплющуючи очі. По кількох бентежних хвилинах, поки у скронях калатало, розплющивши очі, чоловік зауважив перед собою маленький нерозкритий пакунок, загорнений у зелений папір. Ймовірно, він сунувся з купи, коли він звільняв місце для машинки. Чоловік помітив, що пакунок кілька разів пересилали. Лише з одного боку він міг розібрати три його старі номери армійської пошти. Він нехотя розкрив пакунок, навіть не зиркнувши на зворотну адресу. Відкрив пакунок, перепаливши мотузку запаленим сірником. Його значно більше цікавив не власне сам пакунок, а те, як поволі стліває вщент мотузка. Але врешті-решт чоловік таки відкрив його. У коробці зверху, на невеличкому предметі, загорнутому у тонкий пакувальний папір, Лежала написана чорнилом записка. Чоловік узяв її і прочитав. вулиця Текато, 17 Текето. Девен, 7 червня 1944 року. Любий сержант Т-Х, я сподіваюся, що ви вибачите мені те, що в мене забрало 38 днів, щоб розпочати наше листування, Позаяк я була надзвичайно заклопотана тим, що тітонька захворіла на стрептококову інфекцію горла і мало не покинула цей світ. Отож на мене безпідставно було покладено низку обов'язків. Однак я часто згадувала вас за те надзвичайне пообіддя, яке ми провели у товаристві «Одне одного» 30 квітня 1944 року о 16:00 вечора, якщо часом ви забули. Ми всі були страшенно захоплені і пройналися набожним страхом, дізнавшись про висадку в Нормандії. І лише сподіваємося, що ця операція покладе нарешті незабарний край війні та способу існування яким, яко кажучи, є сміховинним? Ми з Чальзом дуже про вас турбуємося. Маємо надію, вас не було серед тих, хто першим пішов в атаку на півострові Котантен. Правда ж? Прошу, дайте відповідь якнайскоріше. Мої найщиріші вітання вашій дружині. Щиро ваша есме. По скриптум. Я дозволяю собі зухвалість покласти у пакунок мій наручний хронограф, який ви можете залишити собі на час бойових дій. Я не зауважила чимали ви годинника, коли відбувалася наша коротка зустріч, але цей годинник надзвичайно водонепроникний та удар а також має безліч переваг, як от завжди, якщо захочеш, можна виміряти швидкість своєї ходи. Я переконана, що ви матимете з нього більше зиску в таку непросту пору, ніж колись мала б від нього я, що ви візьмете його як щасливий талісман. Чарльз, якого я наразі навчаю читати і писати, і якого вважаю, Незвичайно здібним новачком бажає дописати кілька слів. Прошу, напишіть так скоро, як будете мати час та бажання. Привіт, привіт, привіт, привіт, привіт, привіт, привіт, привіт, привіт. привіт. Люблю цілую Чарльз. Спилило чимало часу, поки Ікс промігся відкласти записку і наважився витягти з коробки годинника, який належав батькові Есме. А коли нарешті витягнув, то побачив, що скло на ньому тріснуло при перевезенні. Чоловікові стало цікаво, чи має годинник ще якісь пошкодження, окрім розтрощеного скельця? Але йому забракло сміливості завести хронограф, перевірити, чи він досі працює. Тож він просто просидів ще чимало часу, тримаючи його у руці. Потім раптом, майже у полоні солодкої знемоги, на нього зійшла сонливість. Есме, перед тобою по-справжньому сонна людина. І при ній завжди лишатиметься можливість знову перетворитися на людину із непоруш... непорушеним психічним та фізичним здоров'ям. Кінець. Читав Сергій Рубчук. 2024 рік.